من شروط الاسلام من جاد لله كلاما بالله ومين يؤدي الصلاهات اشهد ان لا الله وحده لا شريك له الذي اكمل امانه وبلغ الرساله ونصح والله تعالى مُعزّز فاز في قد أذن يومك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم فحسنا لنا ذلك نجاة يوم الدين ورضى شرعنا انتظرني ويا من يعطي واحل العقدة من صدرني يسروا ويسروا الله ثم التحوت كما واخير هذه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وغلبه المساقات الدينيه كلها وغلبه ضلاله وبلالا وغلبه ضلاله النار الله. اللهم انا نعوذ من عذاب النار سيدنا محمد صلى الله اما بعد فمشكور الله سبحانه وتعالى اتقي رحمه جو محمد صلى الله عليه وسلم وثلث habeba polisi hasiyama pamoja natumia tena kujenga katika sana Allah wa ta'ala wa shaura ربنا لقد ظاهر Allah na au kumcha Allah ni na kumshauri na kujitosha na azalokor ni Allah subhanahu wa ta'ala. Amba tutokana leo kabla ya kuanza huduma, tunapenda kwanza ijayo kisha safu ya pili. Kwa hivyo kama salamar tunafanya ni safu ya kwanza. Kwa hivyo kama mmoja mtokao ya juma ya yeyuni mtakao. Amba tutokana leo. Tutakumbia nazungumzia kunako sala juma na ninunzaje gari? Boroni ni faraja na sio dhana ni faraja na sio dhana. Leo elimu nimekuwa niteneka. Nazungumzia ni kwa namna gani sana ndio ndio tumozo imekuwa lakini right tomorrow side unapotazama nini leo ni programu kama faraja sasa leo ni kuwa we faraja hii imekuwa mtendea nduongo tunapenda tunazungumzia ugaani wa dunia ya kidini na dunia. Dunia ya kidini na dunia ya dunia. Uprani inatisa ndani ya mabokoo saba kama kuna dunia ya dunia ya akhira. Muktano wa na gistari ya hii au teknolojia kugaza kwa na kwa kama kuna ya dunia. Tana, leo hii ni ajira hiyo ngata potenda leo mwanuni. Aidhi na kama surudisho la la katiba ya mwananchi wa nchi ya basi jambo hayo kubwa kuelewa. Leo tuno Daniel Mfumo mbao msingiwaje. wake neno ya nda na msingi wa kuunganisha ndini na maisha. Kwa ni nani? Ni wale ambao wanaza dhana ya dini ya nini na dini ya dunia. Kwa sababu hiyo uso hauzamu yeye katika maisha wanadaga. Kwa hiyo utii ya ton apatele ni mtaka umelekeza katika maisha majaridi na dhuba wote wili zao. Ni kitu ambacho wewe unafukuwa nayo kwamba ne dunia ni ni ni dunia. Ambapo hivyo kama tukaanza ngombe jeshi ya Islam Kwa hiyo msingi wa na elimu ya dini dunia ni kutokana na mbovu ambayo ndio mbili na kwa leo dini na maisha. Kwa maana maisha wa binadamu na haina yote na maisha kama lao oyo ulimo ambao wanadamu hawakusoma waje kupeleka maisha hata haina kwa sababu sana ya kupatana wengine la dunia basi na gani msingi wa kwa kuelelisha moto na maisha yamweno labukuneni hivi la maisha itapeleka ya dunia azali yake ni mbona naweo kwamba hii ya inaweza ya inaweza baada ya mfumo huu ile ya dunia wao kutenganisha na dini na ku promote the chamaisha la dawa kwamba yote reli ya dini ni ya. Na mbona kwamba ya ni ambayo na ya na kutambua Allah Subhanahu wa Ta'ala na utawuti wa jinsi kutekelekwa. Masala hayo hiyo ni ya dini. Lakini maisha yetu katika jamii za za teknolojia, uchumi, siasa, bili hii tumeoka gelini ya duniani. Na mara kwa makosa kwa sababu hakuna hadithi wala aya iliyokuwa katika Qur'an kuu kuweka kugaliani mke ya dini na ya dunia kwao ajali hapo mkononi mmoja sasa tukemelesha elimu mingi na yule ya dunia au olimpiadi na yule ya agora zinazozamana na kudalauluo ya dunia hii elimu iliyozalishwa leo kwa sababu elimu ya dunia ile inopangabanisha pamoja na larufi imeghararisha kabisa ya ajila. kwa maana leo mtu kupata rufi anaambiwa kwamba ni kusoma elimu ya dunia dia anapata heshima lakini msomadini atangalia maisha ya ulimwengu mnafari na shukrani anaona kwamba mashandu hayafiki kwa mazuri bali tunakosa na ili hayana faida Allah wa ukakuta katika moto alazima lakini ya dini ambayo Hayo ni takwazo aliyomwongo ana kuba hata alipokelewa baada ya mara wa sala anaanzia umri atupa hata kunza kujishisa kwa sababu za kwanza. Kwa hiyo sala ya kubwa inatokana na timbi elimu elimu ya kidini na elimu ya kisha na kusisitiza kwamba elimu ya kidunia viroho na maana ya basi wa kwa kuwasimisha wao kuwasimisha wao katika ya dunia. Hapo kuna Wazalimu wakitoa kwa wengine wao kwamba isipotoswe malengo mtashini katika dunia hii. Ni visa vikubwa moto kutoka Uislamu kuomba katika mashariki. Mtakuta katika mtendo wao. Unapo mtu ana matumao mengi ya dunia anatafuta mwangongoza baada ya mtakazaada. Yaani ni mtu kusoma nasomo kwaida tu ushi bali mwangongoza kutafuta ziada ya uhaya ni kujitangaza kutangaza wnyiao kuelekea kama ni huru kwa hiyo watu kuweza kuzidia. Ninakuta watu ambao wanatafuta kwa sababu ya muumo Allah subhanahu wa na yeye kutambua dunia yao kubwa ustawi. Abu Bakar sana Baba na haya ndio kuzama ngazi ya elimu chini ya ukuu kule pale. Nidhamu hii ambayo wazazi wamkulia na kaunti kushindika kama wanashinda mtihani, ngo haya yapo katika shingi ya kufanya biashara tu. Yaani hakuna shule ya Kiislamu tunazopata bila Kiislamu wala shule ambazo wanatengeneza taaluma, ndio kwa ajili ya biashara uta kama ni mimi diska na poko ya kama au kama biashara utaona mtu anakwamba anaweza sokoto lakini bado watataki kwa maana kuna taasisi pesa kwa watu hawa ambao wana control kwa sababu mtu anaamini kwamba nikifau ni lakini ni chakavu kwa hiyo kwa mho huo wengine wa biashara ya kujipatia na kujimfanyisha wao wao. Kwa sababu tunaona sisi baada ya kufeli popote kuja kufikia wanastaishi anga wa za ustadhi. Elo Elo gani mizao ni leo Kwa sababu na sikio si Utasikia wala kusema kwa ono tukana nafasi hii yote nijisikiane kwamba hii imewekwa ya maslahi na mtu wa taala Kwa hiyo elimu katika mfumo haiko kwa ya mtu iko kwa ya maslahi maalum maslahi ambayo kama biashara au watu tunapokuwa duniani na umoja katoka mng'u wa moya. Sisi tumekupata. Leo kuna wengi wamekuwa hawana nafasi ya Kwa sababu hii ni biashara. Bagaya yake watu wana wa watafuta majaribati kwa kazi ajira. Ambao kwa mujibu wa vitabu vitatu, siki inzo sala kitimo. Baadifulu alidiria kwenda kwa kesa. Niko kama ni sunna ya Allah leo kiangalia katika majira mengi elimu chii asoma kwa vile ni msukumo mengi sana kwa sababu subhanahu wa taala bali mtukwa watu baada ya ng'aya msukumo kwa kutumia wao kwa kwamba nafsi ya haina maisha katika ulimwengu kwa maana maisha kwa azmaweza kwa na wa polo namu Allahu inna Alhamdulillah اللهم صل وسلم على العلى والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى ال وهشائه المنقطعهم ليس لنا يوم دين ولا وصلنا على ماذا نشكر الله سبحانه وتعالى نعمك يا رحما محمد صلى الله عليه وسلم شكرت الذكرى ان وجدنا كنا في سجني لنكون باردا tawala sio tena. Huko tarama ninazungumzia ufuta kadisha kutokana na dhaya ya msharudiwa. Ni utubai naulia tena leo mkubwa katika hutia mtao katika kitabu cha Roho Kwa sababu kutumeisha tena wa lazima kwa kwanza ninazungumza kwa na kupita Rasula Mohamed alishabumuza. Menje meshabumuza na ni zearudia yote itakuwa kumchosha msindikaji. Lakini ukimwacha kutangaza pili. Utashabumuza mufujari wa Islam kwa maduka kama haiku. Ni katika hutuba ya kwanza uliyofanya ulipeleka elimu leo. Leo hii ni mwanapendeka katika umma wa Islam hata kwa sopois la hai kusiia hapo hata kwa somo la dini wanapata sala maarufu sala ambao hauwezi kumweleza mtu katika sitra yeye kwa kawaida basi mtaweni tunasoma ima katika sura Al-Ma'idah jina katika sura ni tunui tofauti leo kubwa kabisa mtu astoke nje ya uzuma kwao kwa ambao ni wao kwa dalimu na jumbe hapa ni jumla sio ya dini au dini ya madania tukaribu leo tupata hata mashekhu wao wao pia amepata wajiti maustadi wao wao pia mpaka zetu ambao walikuwa kutu kwa Muhammad sallallahu alaihi washafundisha jamaa haya kwa sababu wao wamefundisha fara mpaka haya na wengi fikra hii hai katika Mepali tu hata kwa waislamu pia wanafukrani kwa sababu wao wanapatakasi katika yote ni hiyo wanaposhiriki na kusimam, ipatao majeti ambacho kimefanywa katika mtawala maalum ambao wao wanadoloka. Kwa hiyo haya yote ni matatizo ambayo yanatokea katika ufumo kidogo pale na kuonekana kwa mianimu ni polepole. Lakini tuje tungetangalia waislamu. Waislamu Unaichanganya yule kwa nijuma kutu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ampatia wanadamu heri. Hatujua kwamba hii heri ya dunia, hii heri ya akhera. Kwaana Allah subhanahu wa ta'ala akampatia heri wanadamu kwa ajili ya kumfurisha wanadamu katika maisha yetu hapa duniani na kesho akhera. Kwa maana muislamu anatangua kwamba hata kama anasoma uliminia, hata kama anasoma darsali bali napata baripo kesho leo Allahu subhanahu wa ta'ala niwasa mlo taka tutangalia mfano ni mara lazima sifaa kwa lawanza kwa mwaka mmoja na tafahamu bata pia kwanza kwa pomfuzi pomfuzi hiyo ni kwa sababu tunao mafundi wengi wale ambao mafundileri yaani asikana mwaka anafahamu 2% anafahamu inachotengeza madara wala mada daftari inawezekana mtu mmoja lakini kutokana na zao basi taridhi mtu aanze kwanza kwanza kusikia umoja wa kwanza mtumwa wa kwa Ishaa niweza na kupata shukrani kubwa ndio kabazo na nimelea Tola Islam mfaramu mtumwa daktari akiongoza daktari anaweza kupata kivango hapa duniani akalipa mshahara wake vizuri sana kwa kazi yake lakini yule pili anapata thawabu Mbele Allah subhanahu wa ta'ala na namma yanawatu watu zema anapozungwa watu nzuri atafungamaisha masemano yao na kutawasaherisha Allah subhanahu wa ta'ala. Bas hata kama daktari atakapata malipo mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Uislamu unaenda hivyo. Kamba yeye elimu ni elimu jumla. Hakuna elimu ya dini wala elimu ya dunia. Kwa sababu hata kama ndakali ni dunia marauza, bide kisha Allah subhanahu wa ta'ala atakufungamanisha katika mauti na Allah subhanahu wa ta'ala anafaza malipo leo Allah subhanahu wa ta'ala niliukumshukuru Muhammad sallallahu alaihi wasallam sana bora inatoweka na juu ya kila mtu na ndipo kama mwanamuzao bila daktari basi kama u na katika madarasa baada utakuta elimu lazima lazima uajifunze au hata uende shule lakini madarasa kugamalisha mtungamano wake na fatimu kwa liye Allah subhanahu wa ta'ala atapata mbele Allah subhanahu lakini pia udangari pia yote le ibada hapa nakupejia mfano udangari ya na Allah subhanahu wa ta'ala kwa jumla ambayo zinamfaisisha mwanadamu hapa duniani na akisho akhera hizo je, alataqaddama bi'ada'ati awu shukura mashara istaqwa taddamaliko mbele Allah Subhanahu wa ta'ala. Komada alukutuba ibada amaye tawafisha mbele Allah wa ta'ala. Hawa tukutozaa. Dhana ya elimu na kwa sababu mslam unaangalia alista katika sura ya julla kwa sababu mbele Allah Subhanahu wa lakini pia na muislamu anaposomesha mizaki zake. na muislamu katika kujenga katika nafsi ni ambao waongozo wa adamu ya maisha yake mafuko yake kutotoa katika za maisha kuanzia namna mpaka utakaza jibu Islam tunapokuwa tunafundisha kwa maana gani hata mtu si rakaali akapanda safari ya nafsi ya au shahsia ya Islam hapo ni safari katika shahsia kimaliki kwa sababu leo tutafuta wao katika sana zao mtu hayo mdogo kidogo mpaka ana laki mimi kwa maana gani hivyo hizi hadhara maalum ambazo wao ndio wendeleza vile vile Islam usiwala bali tutaweka mfumo maalum ambao mtampaja mtu anapojibu atifu kwa moodi ya kuraf ambao tunafundisha mfungisho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watu kwa programu dhidi lengo la siasa ya katika swala. Uslaa enda kwa mtu katika maisha kusimamia sala watu elimu mimi maana kwao katika kaskemba kumalisha badala ya kuendesha mitindo ya masomo mengi kusalishia faida yote maisha yao baada ya kuwi masomo Uislamu hautakuwa hivyo kwa maana gani kijana anamaisha tunpo hata hajafika kushika zile za mali Uislamu hawezi kufundisha masomo ambayo hayamsaidii mtu baada ya kutingi baada Uislamu kama ni masomo utakuwa katika msingi ambao mtu hata akotini basi anaweza kumnofaisha kwa alaa ulwi wa America concept lakini hata kwa njia zetu awe kisoma katika maisha yake lakini sera bora ya uislamu mtu katika sera ambayo serimu tutompendia mtoka maisha yake baada ya kuzimu bila gure uislamu ukiwa lazima na elimu utaweza kujui kutoka mwafaka utakazopata raia wa maisha kama taarofa au wa umma ila kutengeneza nguruwe basi na kukapo ta upande wa Roma au wa Samara kuislamu hautabagua leo kuna na mtu dini lakini kwamba hawa zao zote wanakuwa ni katika maisha yao hapa duniani bila kama ni itakuwa lego la kujenga elimu yake au lengo la Uislamu ni kujenga moneta wa Islami kiitwa akidania kwa maana gani hata kama ni daktari hata kama ni mwalimu hata kama ni mhadithi au mhandia abakuwa na fitra za Islamu na tabia za Islamu na si mtu kuwa na tabia ya kushirika kwa jambo dogo kwa hivyo masomo yao tunayoyatawala yatakuwa juu ya msingi wa Islamu kwa maana gani masho wote ndio kupingishwa katika masuri itatokuwa stislam nzima la uislamu. Kwa hiyo leo sasa baadhi wa Wislamu mtanganywa kwa kuwa shule ya Islamu na jina bila ya Islamu lakini mtaaraje mume moyo? Baadhi kuna kwa Islamu wanadanganya wakiona kwamba wote ni bora. Hapana. Bora kabisa ni fanya kazi ya kujitolea nchini Tanzania kwa maisha yaliyo tumanie ni bora na kufanya kwa ni faraja na sio tenena katika umma wa Wislamu. ان شاء الله نكون معاكم ان الله وعلى كلامه ان شاء الله على النبي يا رسول الله على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم تبارك وتعالى اللهم اغفر لنا وارحمنا واعنا في كل شيء واجعل على تعباتنا اللهم نصره في كل مكان اللهم Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali kwa ni sana